Assalamu alaikum të ndërruar, edhe sot jemi së bashkë në takimin në radhës, në këtë ciklë që kemi filluar së bashkë që të mbilim një disponim, një ndijin të mirë, të ndajmë së bashkë një siharit dhe përgëzim të madhë për gjithë neve, me titlin të lumë tjo. Këtë lumë tjo nuk është thjesht fjalë, nuk është thjesht një ngushlim, nuk është thjesht imaginatë, janë realitete të shjuara, të provuara, të mundshme, të realizueshme në jetën e kësaj bote por edhe në botën tjetër. Të ndëruar njeriu nga natyra e tij është i prirur që më e dasht jetën. Çfarëdo qoftë jeta e tij, në raste të rralla njeriu e preferon vdekjen. Ma di vetë kur mendon se më mirë do të ishte më vdekë nëse ballafaqohet me vdekjen, kaq çoft prap ti kthehet jetës. Është e natyrshme më dashë jetën. Andaj është shumë më e pa natyrshme që njeriu të bën vetvrasje, është shumë e pazakontshme që njeriu të bën vetvrasje. Allahu xhalla xjalalu kështu e ka krijuar njeriu Prandaj, sot njetë në kësaj bote me gjitha begatit, mirësit, zhvillimet, që jemi dëshmitar të tyre, arritjeve të mëdha njërzore, prapë se prapë një nga sfitet e mëdha, një nga problemet që njëriju me to balavajohet është vdekja. Prandaj edhe njërë të nërëshëm në forma të lojlojshme të entojnë që të gjejmë për jetësin. Madje mendojnë që duke bër intervine të caktuara te njeriu, duke bër një lloj ndërhyrje të caktuar, duke bër zhvillime të caktuara arritje, ndoshta do të mund të arrijë tek privatësia. Madje në emër të privatësisë, njeriu kërkon edhe jetë jashtë aksoj tokë. Eksklime të ndryshme të hapësirës, përpjekje të lloj-llojshme, të gjitha ato që realisht të kemi mundësi timi të përjetshëm. A është e mundshme timi të përjetshëm? Po e mund shma është, mirë po, ju në njërën si e kërkujnë të tjeret, ju jeshtë besimit në Zotën Gjellewala, i vetëme që të mundësan për jetësin është besimin e Allah në Allon të mare këtale. Pra ndaj të lëmë tjo që me dëvërtet e shudzoni këtë mundësi, hyni përmes kësaj porte të besimit në Allah në Gjellewala dëvërgjën e tutje me për jetësin. Për në ryshe, gjdo begatit tjetër, jashtë ta këti konteksti, do tjetë e kufizuar, edhe në shqytzim, edhe në posedim. Ademi a.s. i kishtë të gjithat të mirat, ishte në gjenet me grone ti, kishte pushtet, kishte autoritet, kishte mundësi me usherit ka hëdan, ma ndje kishte begatit pa imaginushme për neve sëtë, pasurija Ademi a.s. i shumë larkë, pasurisht që mund të aket njëriu mëj pasur sot. Me që i thatë, në natyre të i ishte kjo dilim, a do tjetë kjo e përjetëshme, dhe pikrish në këtë dilim e goditit djolli malkuar, dhe i tha, ela edulluke, ela shëgjiret il khulldi, u mulkin la jebla, o adem, a dëshron që të udhëzëj drejt një të përjetësis dhe pushtiti që nuk mbaran dhe nuk uh, përfundan kur, a të radime, ali hisamu jash nga kjo uh, ofertë, por fatë këtësirë djelëzore. Dhe djelë e uzoj ka ajo përme që Allah i tha mos e prek nga se po e preke del nga ky vend. Mirë për po dëshira për përjetësi, për pushtet e joshi Adimin Alejsham dhe e haroj kërcnimin hynort më herëshum se dëbosh në qovë se e prek dhe vazhdoj tutje duke e prek përme në ndaluar dhe dolin nga gjeneti. Qëfar e nëzori nga gjeneti? Nëzori dëshira për përjetësi. Megjithëse Ademi Alese mund zon nga xheneti, në ërmërtë kërkime të, të preciz, Allahu xhalla wala nuk e privoi nga kjo dëshirë. I ja dha opcion e mundshëm. Oferta mbetet e hapur për përjetësi, edhe pse Allahu xhalla wala dëshirë më i tregua Ademit Alsom se po e kërkove ka rrugët e ndaluara. Nëse e kërkon jashtë udhimit honor, nuk i më e gjet kur. Mundësia e vetme për më e gjet përjetësinë është në qovës e ndjek u tëzimet hynore. E pas taj këtu fillan, e përgzimi madhë për nevese është e mundshme. Të nëruar, a ka më mirë se të gjitha begatin këtë botë që i ke, të gjitha mirësin këtë botë që i ke, të kesh mundësi në përjetësi, në pafundësi të shrytëzash, mirë po kësaj radhe kresisht dryshe. Edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Tjerë së bashku me dashëmire të tu, me miqte të tu, me printe të tu, me fmite të tu, me familjen të ndë, me gruan të ndë, me gjitha ato që i ke, mirë po, tash më kresish dryshe. Në një vend ku nuk ka uretje, ku nuk ka zili, nuk ka smundje, nuk ka rëzik, nuk ka frik, nuk ka piklem, nuk ka mërzi, nuk ka dëshprim, nuk ka nga asgjën nga ato që realisht në këtë botë, zbejnë kënatësin e begative idhëtësojnë në mbëlsirën e mirësive, një bot kretësishë ndryshë, kretësishë dalushme nga kjo qimin këtë dunjo. E mund shmë është klom të ju për, për përjësit që Allahu gjallëwala u afranjuve, në qovëse ne e ndjekim rrugën e duhur. Kjo përjësit e ka një amën, aja është gjeneti. Gjeneti është mehlem i zamërëve tona është ajë që jepë kuptim jetës tonë, jepë kuptim qdo gje e pastaj njëtë në kësaj bote. Dhe në kuadrë të kuptimit të gjenetit të nërruar, në kuadrë të kuptimit të prejësis, edhe vdekja nuk është me e freksh me pastaj, edhe vdekja nuk është me diqka që ne i kem prejsoj. Përko në razi e kuptim si një e, akt që do mësë dëshmërit do të ndodhë, e kuptim si një prak që do mësë dëshmërit kena me e kalu, mir po përdikon shumë më mirë, përdikon shumë më këndshëm. Pra daj, dhejka për besimtarin, si kur që sejka, nuk është më dëshprim, nuk është më zhganim. Për këndra zi, është një inkurajim, është një nëzitje, është një ambitje, është një vullnat, që aj me knaci, me ndje, me dëvërtet me një vullnat të papar, vazhdojnë me bupun mira. Vazhdojnë tjet i davat shumë, i penduar, i qurtë ka lloj manduar, nga se gjitha këto pastaj i japin kuptim jetës, ato diçka si që për mend ta mirë po të ndëruar çka është ende më rëndësishme. Ajo që për njerëzit sot është burim i frikës, burim i zgënimit, burim i dëshpërimit, i njëjë burim e çojt of dekë për të bërë inspirim vullnet, ambicie dhe vazhdimsi motutje. Prandaj të lumtë për këtë mundësi që ta arrini përjetësin. Të, për të lumtë për premtimin e Allah Gjellewala, të lumë tjo për ofertën hynore, e gjitha këto të nëruar, kër i dhe gjën njeriu, thot, a, është e mundshme, po, vëllë, është e mundshme, me pak pun, me pak angajim, me, me, me, me pak përkushtim, nuk duhet shumë, qmimi është më dë vërtet shumë i kap shumë, ma dje, ma dje nuk e gjenë, ndokon tjetër këtë oferë që Allah Gjallallahu atëpë. Pëndaj, shpesherë Allah në Kurën, ku në nëzitë, ku në joshë për këtë përjetësi, që farë thëtë? Vësë riu, vësë biku, nëzitani, nëgutëni, mos e humë në mundësinë, mos e humë në shansën, e cila shansa, jetë a juta shansa. Përsa jetë gjallë e ke mundësinë, përsa jenë këtë dunjë e ke shansën, nëzita, mos përlënga, mos shti, mos thuaj dh tashmë vendos që ti qasësh gjenetit, për ecis ti kthehesh gjenetit përmes portës së besimit në Allahu xhallahu ala jo me mashtrime djallzore jo me oferta që rallëht mund të duken tërheqëse mund të duken joshëse mund të duken interesante mirë po pikrisht ato të humbin për ecisin ato të humbin inklasin refuzoj menjëherë ofertat djallzore refuzoj menjëherë ofertat false theju ofertave originale, ofertës hynore, ofertës Allah u Gjellewala, ku Allah u Gjellewala për me në Kuran në shumë vendën së, kush e ndjek u zimën e ti, nuk ka për të mërzi, nuk ka për të dëshprim, nuk ka për të e, vuajtje, për të ka knëtsi dhe e që është me rëndësëshme është përjetësia pa fund, knëtsi pa fund, pa për mbyllje, pa për fundim, parëmëndojje, këtë me të afrëmit e tu. Për mëndaj e këtë me begatit, dhe pasaj të të kuptash se saj begatuarje. Të të kuptash këtë që për të më të më vazhdimisht jo. të lomë t'jo. Të lomë t'jo për Zotin që nga port e besimit e mundësën edhe këtë mirësi që është përjetësia për kësaj radhe, jo se si ato tjerat, për originale, të sak të vërtet, të mamë, si kur që ne e kërkojmë dhe ne e kemi për qefi. Të Zotina mundësov që nga porta e besimit të përfondojmë të këparecija e gjenitët.